той барс наче той дух перевертень у подобі граціозного дикого кота заманив його туди, де архітектор міг залишитися назавжди. Чи це випадковість? Городецький вважав, що ні. Та відмовитися від мандрівок, подорожі із надзмінним полюванням, він як відчував, не міг. До того ж, пан Владислав ще не здійснив найзаповітнішої своєї мрії – справжнього сафарі в Африці. Це дорого, дуже дорого коштує, але варте того. Добре волинському магнату Йозефу Потоцькому, його давньому знайомому, такі статки – Живе на широку ногу. Бали в Петербурзі, полювання в Африці. А проте Городецького вела таємнича сила, і він їй корився. Шукав пригод, ризикованих пригод. Тільки так можна протидіяти тому, що тягарем нависало над ним. Подалі від тяжких дум, які огортали архітекторів вдома у Києві, ближче до справжнього, первісного життя у природі. Київ – просто розкішна сцена для виходу майстра, для демонстрації його шедеврів. Та справжнє життя тут, в долині від кону та захоплених глядачів. Городецький спинив коня, вийняв хустинку і прив'язав до гілки невисокого дерева, що вже стало схожим на скупчення пропорців, стрічок, корговок, які тріпотіли під вітром і милували зір місцевих богів. Слідопит Цагалай через тлумача сказав, що невдовзі Перед тим, як мандрівники розіб'ють новий табір для полювання в наступні дні, вони проїжджатимуть неподалік літнього перебування видатної, дуже шанованої людини цих країв. І панові Городецькому варто спробувати з нею поспілкуватися. Владислав поцікавився, хто ж той чоловік. Прекладач сам без Сагалая пояснив, що йдеться про всевидячого та всезнаючого Кама, шамана, а ім'я Кама чужемцям знати не слід. Зочі схинив голову, подумав і вирішив Йому справді треба поговорити із тим шаманом. Чому? Він не зміг би це пояснити, просто відчував потребу дізнатися від ясновидця про деякі речі. На пропозицію трохи змінити маршрут і заночувати поблизу юрти Кама ніхто не заперечував. Лише один мисливець відмахнувся від цієї ідеї, як від нісенітниці, а інший поблажливо усміхнувся. Зрештою, всі надто стомилися, аби завтра продовжувати полювання. Одну добу можна було і перепочити. Нарешті мисливці і провідники побачили велику юрту на пагорбі, алтайці попередили білих людей, що надто наближатися до місця перебування кама не можна його помічник, учень подивиться на прибульців, оцінить їх, переповість усе бачене шаману. І той вирішить, чи варто йому спілкуватися з мандрівниками і говорити з усіма, чи з кимось одним. Валка зупинилася подалі від юрти. Довкола і в ній було тихо. До дзвінкої тиші у горах важко зникнути. Після гамірних міст, незаймана природа охоплювала людину пахощами.